paç edhe mëshira e timi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me shoktë tij dhe gjithë ata që e pasën më të mirë deri në ditën e gjykimit. Në 12 kemi për mënyrë në dersat e javë të kaluame, ky është dersi i tretë, po do të flasim për mundin e dietarëve të ehli sunnetit rreth mbrojtjes së çështjes së akidës. Çështjet e ndryshme në bot janë njohura se përcilën me sakrifica është e njohum se përcilën me sakrifica të popullë shqiptarë nuk është e pa njohur që është e komtarë e shqiptarë dhe përmendin Herat, ndryshme që kanë dhanë mundin dhe djetarët ndryshme, ndryshme që kanë dhanë mundin e vetë a djetarë vetë kanë dhanë mundin për të arujt a dheju në kështu më rathë dhe që është jetë shumë të në botë që janë të besimit të devijum dhe kështë më rath njerëzit japin sakrificat e veta për të rrujtë pra ndaj dhe shofim se bëjnë për vjetore e kështë më rath jubilej e kështë më rath i festojnë ditë në rrushme i përkëtojnë atë njerëz ndërsa për qështjen e besimit islam për qështjen një Ratë të celes është dërgu, i dërgu mjën Alehi Salatu Vesalem Kemi përmenë sa, sa mundi madh është dhën Dhe nësa kategori Më në shminda të munde Dhe të sakrificës që i kanë dhe njërëz Dikush lezër Kena përmenë se është vra Dikush është burgos Tanit Dikush është vra familia Dikush është diskriminu Sa sa po për i kanë betë fukara Dhe ajo që e shofim sot prej umetit islam Që nga kemi të rashigu Nuk është diçka tjetër vetëm se një luft që e është ba besimit islam Një luft e që ja e është ba besimit islam Dhe muslimanve Dhe që është jetë shumëta Dekësorët tira Që janë të muslimanve Janë vetëm e vetëm vëllazës e rezultat I që është e se besimit Pra ndaj Në umetit islam janë shaktu për qarje në akide janë shaktu për qarje në akide në qeshtët e besimit nga anë e njerëzve të cilët shumë let i kën hangër kompilotet e të hujve në javën e kalume përmëndëm rastin e Abdullah ibnisebes i cili ishte jahudi nga Sanaa i cili në ishpiku neve muslimanve një grupë Kur ju besimtar të flasin për muslimanë, i ndajn muslimanë në suni edhe në shia, po. Shtin ndajnë në ndi, ndiklas. Suni dhe shia. Çet grupin shejt, nai paska shpik Abdullah ibn Saba. Çatet në vetdi e muslimanë i kohë sodit se shumë rride politike, shumë lufta që bëhen, fundin e kanë me shpikje të një grupi të besimit me vet dije apo pa vet dije me vet dije apo pa vet dije vetëm se shpiken to grupe zakironu ko është dora e parë e jehudëve dora e parë e jehudëve që çkaqtoin përçarjen e çështës së besimit kjo ka vazhduar edhe më parë ka vazhduar edhe më tek në islam edhe më parë dhe një pjesë të madhe të përçarjes që ne e shihojmë edhe në kohën e saudit kanë zënafidhën në kohën e në kohën e abdlajmë njësebes, apo pas kohës e ti kanë dorë jahudit lebidi i cili ishte a i cili banim madji, Muhammedi sallallahu alaihi më sëllem një prej jahudive është a i cili ka shkaktue një përqa e tjetër në umetin islam i cili mësoj gjaed i bin dërhemim Gjaadjivin dërhemi, ka qenë njëni prej fitnëgjive më të mdoj në hisërinë akili së islam. Ka qenë prej njërëzve që e më përkacu në islam. Nësëse ka pas këtje hudiju, i cili Gjaadjivin dërhemi bidatin e vetë, fitnën e vetë, e përqoj të gjëhem Ibni Safuan, këtajnë në disa prej embrave, që ka ndikua të këmë muslimantë Apo në besimin e muslimanve në veç antif dhe zër, në të kokur komunikimi mësë muslimanve, ka qenë normal se ma i dopt, nga se mjetët e komunikimit kanë qenë të dopt. Dhe kanë shfritzu shumët madhëta. Kja hudi, i cili, i boni magji, sihrë, Muhammedi sallallahu alaihi mësallem gjatjetës e ti, vazhdoj të jepë helmin e vetë, të fut helmin e vetë, në umet për mes bivit të umetit. Për mes njerëzve të cilët i kanë emrat Hasan dhe Husejm Për mes njerëzve të cilët i kanë emrat e muslimanve, Abdullah dhe Muhammed Gjag i bëndirëham I cili ishte mësusi i Gjahem i misafonit Dhe që gjithë të njerëzi nuk kanë qenë për djetarve Për kanë pas aratori Nuk kanë qenë për djetarve Kanë pas aratori Dhe se Ka pas për i muslimanve që i kanë unu veshir I kanë të gju Dhe këtë kanë qenë të ndikun për e besimeve të huja. Kanë qenë të ndikun për e besimeve të huja. Sa që, këj gjehme një safani, në fund që vjen, është një prej fitë në gjive më të më dhejnë në umet që ka bërë përqari në qështën e akitës. Pra në lejnë në kohën e sotit na, ata njërës të cilet bëjnë dalim mes praksës edhe teorisë, ku urdhërën që të mësot teoria islamit, praksat lijet anash, Dhe pra të lijet anash, na ata njerës i quim gjehmi, pasus të gjehem, e mni safonit. Gjith ata njerës, në kohën e sotit, ku në thëjnë neve se ju mujni me besu me, me ta ori, ju mujni me ditë me ta ori, ju keni drejt me shprej besimin e juve, minë po, ju nuk keni drejt me praktikua ta, ju nuk keni drejt me njën masive me umësutjerve, ju nuk keni drejt me përmediume me umësutjerve, ju nuk keni drikë njët rakit në derë me umësu fejnë njerëzve e këshë më rakh hëta njerëzë kanë ndikim të jahudive indirekt mënyrë indirekt në këtë mënyrë është prishë beshimi islam në këtë mënyrë mënyrë identiteti islam i muslimanve të vërtet është mundu më gjithu këtë nga nga shetanit që ki gjatë dhe për ndërhemi është vra është therë në ditë në bajramit kur nga Khalid al-Kusari rahimahullah etilikateni pri amira vetmir te muslimanve nditen e bajramit kur ka vërej taqet bidat tamaz tajaad ibn derhamit sajuke es duke perhap ne besim qe i kundot me ehli sunnetin e ksomarr ah e ka mar jaad ibn derhamit nditen e bajramit ka than dhahu taqabbal allah dhahiyakum fani mudahhin bi jaad ibn derham Prejni kurbanat, Allah i va peranoth, kurbanat juve Unë kam e thjerë kurban Gjaad i bin Rahemi Në ditën, kur muslimat kanë qenë pushtet Në ditën, kur muslimat në pushtet kanë pas njërë të cilët janë mundu me rrit besimin islam Dhe të cilët janë për të cilën jetojnë muslimat Në këtë mënyrë, Khalit Kusari ju blëzër, e thjerë për Bajram Zbret për hytë besë, të dhëhu, të qabbel Allahu dhëhajakum praj një kurbanat Allah, praj nëftë kurbanat juve une për praj kurban Gja'di bëndërhejmir që batë nësim dhe një kohë praj kohrave shukët fitnja, mi pakën lëngë të njerëz satelita, si kur që rani në të kohën e sodit këllan satelita sateliti ti ka qenë gjahëm i mësafoni nuk ka qenë djetar nuk ka qenë djetar por ka pas goj orator ka fojnë me të madhe, ka ba fitnë Dja së të edhe majtës, ka hecë në përvendin ndryshme E këshë më rathë, diri sa është të kue, me disa brahami Të hindis, me të cilët ka polimizu Dhe ata i kanë thanë, siflën e rabbek Në i silësë zotin tanë, ku shë zotijat? Ku anë zotijat? është mendu 4 dhith Pas 4 dhith i ka thanë, kretë atë që e shihni ju jo, është zotij Allah është i pasrë për e asë që e këthan Këtë e këthan Gjehem ibn Safani Përëndaj Besimi gjehmive Ka diku atë shumë të muslimant Sa që ndëgjëm për i muslimant dhe ku ripitë për Allah Subhënë të ala ku është Nuk ka shumë muslimant kështu po Kanë ardhë shumë njerëzit dhe viju mbrapa Sikur që është ibn Arabijo dhe filozoft në drëshëm Mbrapa prej sufive të në drëshëm كان ثاني جف أجوة شيخنية يشت الله كان ثاني الله هوا الشاكيري كان ثاني الله هوا الجوبية كان ثاني الله هوا الشيخني وتعالى الله عما يقولون أولوان كبير الله فتمن دوية في عالة مذافر الله سبحانه وتعالى بسهم كي تحلي يشت ما يكسي بسهم يكري شتار تسيرت بسوين سأله هوا اشتفورت نطروبين عيسوس عليه الصلاة والسلام أطافين كندرة سأله هوا شكوم حص نسيميلت زلزرن në aspektin global ndarjet që jeshtë matë të muslimant dhe vrasit që janë shaktua dhe fitnët e sahabët ka qenë faktor kërjesor Abillahim Nisebe Ibn Sauda i qëri ka qenë prej jemenit që ka qenë aspektin politik që ka shaktua përqari në mesin e sahabëve po, për sahabët nuk janë batë të këfirme zveti kanë luftu vëta por ka qenë fitnë e madhë shumë mirë po vazhdimin e këti hovi dhe prishës e besimit islam Bomb, të, the mujahida, the dhe rezistencen që i kanë bom ulemat dhe mujahidat dhe politikant të mdojt e muslimanve ka vazhdo në brapa dhe fitnën ndërmat të mdojt dhe sektet dhe shumë të që i kanë dal tek muslimant ka qenë sebep Gjehem ibn Safoni në nëzansi i Gjaadi i Binderhemit i qilju vrah për këtë qështje nga një pris ahli sunat khali dhe kuseriju rahimahullah mirë po në betë fitnati kështë ajo fjallë e pobëllë që thotë të na një bodallë gjungurin një që në të bëqëm se në hekim një bodallë gjungurin bunar në pus një që në menjë mështë, su në largojnë kështu ka ndodhë në omet dhe thotë njerëzit mas njerëzit material për të shëtanit jenë ata njerëz të cilët janë mendelet dhe nuk kanë mendjas pak të cilët nuk i legjekojnësimet të cilët nuk i morën prej kajnakët të cilët nuk i morë Por i marim prej degve Gjehemim nisa fani vlazër është a i ciri Ka thonë, për qështin e imanit Se, nëse njani prej neve e dinë vetëm se ka Allah A i është musliman Nëse njani prej neve Vetëm me ditë se ka Allah Nuk ka lidhe a i A i është pop A i është me kryq A i është kashkijet Kontra muslimanve A i vret pegamert A i luftoj musliman për shak islamit A i është musliman Përderisa, të thamë përderisa, aji ka bindjen se Allahu egzistan. Pse përmendim këtë mendim ti, Lëzër? A shë sharake? Me marë me lezu një njën i prejneve, është mendime që sharake, këta. Mendime kërka heqë. Për Lëzër, a kanë pasë ndikim të këtë muslimant? Po. A ditë kërë muslimant nuk janë ka për iatisamin, për strehimin në sunetin e Muhammed sallallahu aleyhu sallam, dhe jë kanë mundësu veshit të vetë, apo siri tavat te kullot në çdo vend apo to veshitë të, të ndajën çdo vend a dit kur i këndëgjue kta fitnexi kta preshes te besimit atë shohim dietat e islamit ne shohim libra te veçanta sikur se ish libri i Imam Ahmedit rahimahullahu rad ala al jahmiya demant jahmive jahm ibni safani ka qen për njerëz vetë që për kacun islam vetë ka sempre njerëz që kanë për muslimanëve ka eto namajsel muslimanëve është farë me muslimant Ka përto atë ori është taku me filozofë është taku me sumuni Me ata sumuni Të cilët një kësishë kanë shkoda Të imam e bu Hanifë Rahim e Allah, këne ndëgju Në njërën e bu Hanifës me sumunit Me brahamit Të cilët i kanë thënë se Si ka mundësit besani në zëtë Si ka mundësit besani në zëtë Si ka mundësit besani në zëtë Si nuk në këshikni Ku shijet zëtë juve Kua zëtë Atari Baba Hanifa, rahimahullahu, u hoj drejtua me fjalë të ngjashme, nga se kjo është ajo zancia e zërtsia, polemikës dhe debatit vërtet të muslimanit, të dietarit musliman, i cili e mbron çështën e besimit me argumente, sikur që i kam të Ibrahimi, aleyhi, wasalam, në Kër e ka mbrojtë Ibrahimi alayhi sallatu wasalam, kundër Nimrudit, kur ai ka thënë se unë kam mundësimi me të vërat hyjë, njëri me lëngjall, ka thënë Allah ka mundësi me sjell diellin, sjell diellin e sjell diellin prej lindjes, ti sjellën nga perëndimi dhe buhitin le dhe gjetar dhe mbet i hutu ma i cili i ban kufar Allahut një ashtu, imam bërë Hanife ka polemizu me këto njerëzi për ka pas kam i dhe në dhezër në ditën kër muslimani me ndonë për veti se është i dishim dhe ka mundësi me polemizu me zonjani për njerëzve dhe shfatët për akurthave të hujve që më përgadit nga ona shqitanit ka ndodhë të devijime në omit nisam gjehme nisafani nuk ka qenë d S'ka pas një huri jasë pak për besimin, a s'ka pas armë me veti se si me mbrojt qështë në besimit, fakte dhe angumente, ka dalë, parasu munive dhe karmë të përfundimet qëtanike, të cilat përfundime vëzër, ka në ndikimin e ma, sa që në kone sotit ka ha gjolar djetar, të cilat kanë shqyt libra dhe vëllime për gjehme në njësofoni dhe fitnë në tijë dhe ndikimin e këtë që i kabo në ometinista tasë duke filluar prej çështës së besimit, prej çështës së injorancës, prej çështës asaj se çka duhet të besojë besimtari me zemrën e vet? Ai ka thënë, "Jo, ja, ka mjafton, një nuk më di." Tashuni pra shteli pyetiuva. A ka qenë musliman që i thot vetës musliman, dhe mendon se është bile li, a i shtotur bilet xhenetit li, ai nuk vepron asnjë akt rrugël për Islamit. As dikonukban, as la ilahe illallah nuk e di, as korjonukban dhe mendon se është musliman. Dhe ky besim është formuluar nga Ana e Jahëm Ibn Safwanit. Dhe Jahëm e më një safanave tjërë ta qëtët nuk bëjnë kur gjafë për islami bile luftën islamin bile, thëmë përbashkimin e fedhe bile në botën në arabe vëllëzër në damask Allah që të rovët nga dora e Asadit dhe uçtërisë të ti në jelajë që që që të rukën në din fa tje një gjami ebonur që që që të në gjami sufive nësë jelë popi prifti në ditër në gjumamë në kallë Me kreq A nuk është kjo ndikimi i gjëhmive në umët? A nuk është kjo ndikimi i gjëhmive dhe gjëhmave të ndryshëm në umët? Kër ata thënjë se mi aftëm me di që ka zot Apo kër ata dëshirojnë të preklemun e të besimin e vetë se Gjitha këto besimet të ndryshme Klishterizme, Jahudizme, Brahamizme, Konfuqizme, kështë më rafë Dhe Islam, janë me dhebe Janë rrugë që qenë ka Allahu Kështë thënjë Janë yani me dhebe rrugë që shenë ka Allahu Subhanahu wa ta'ala Në kanë të më një dhazër Janë yani shkaktur defekte të më dha Në umetin islam E vazhjim si Psikologi e keqe Të mendurët i, i keq Mas baza Mas mara e besimit nga baza Nga penganeri sallallahu alaihi wa sallam Por nga mendimet tona Duk edash me shëru dhishka Duk edash me shëru njërës dhishka Kanë bëhë defekte të më dha në umet Si kur gjehmi dhe të njëshmet si kur gjehmi Shofim se djetarët islam kërë kanë folë për qështën e besimit Apo adhe kërë kanë dhënë mund për qështën e besimit Ata kanë ditë në rajnë të i këpusin fitnet Ata i kanë bëgë të i këputjen e fitneve në rajnë Nga se nësë mbësin këtë rajnë, vazhda Nëse mundësojmë muslimanëve tjerë të i ndëgjojnë këtë fitne Këto argumente që i shfaqin Kanë argumente ata sikur ti thotë Muhammed ibn Abdullah rahimehullah, nëse polemizon me mushrikët, atë do të shfaqin ti argumentet e faktet shumëta. Fakte. fakte. Pandaj shekh musliman të hutu, duke qenë hafs në njerëzit e tillë, të cilët shkojnë dhe ndëyjnë kamos, ders, dhe mendojnë se si janë të dinjëshëm dhe dinë me Allahu të kërcin të mirën, në pothuajse ata kanë argumente, këtë kanë argumente, por gjithë kanë argumente. Edhe ateistët që besojnë në Allah kanë argumente. Edhe ai cili i përshon Allahu trop. Sikur naçi kemi kë trop. Edhaj ka, ka argumente. Edhaj që thretë në thretë, në trinjitet, ka argumente. Edhe jahuditë kanë argumente. Argumente mirë, po, nuk kanë argumente dë vërteta. Argumente dë vërteta nuk kanë. Argumente janë atë. Kanë argumente. Dbinë argumente. Për Zotin e vetë. Dëti i besonë. Nëse, u binë dëshë. Nëse, e mundësën vetës minë të gjuhë. Atë që njëri është i prekshëm në bërthoma në besimit vetë. Aqë njëri në dikoqë shpesh Me këtë qështje Dhe shumë shpejt Për në dhe dhe zër Njëtarë të e hlisonetit Me njëherë kanë shkyt libra Demante Në të gjojmë në kone sotit prej haqëlarve dhe thyrësave të në tërëshëm Se nuk po bajka me shkyt demante Thrinë nuk banë me shkyt demante Redë që unë gjunë arabe Nuk po bajka me shkyt përgjigje E këndër të arështë Shofim njëtarë të e hlisonetit Kur kanë pasi këto përqarje, kanë në mëri Fejllë Në umetë në islam Kanë shkën libra Të cilët libra i letëvejme në ditë në zhudit Për problematika që i kanë pasi besimit Në kohën e vetë, kanë shkën libra të veçanta Redë alë lë gjëhmije Demantë gjëhmi në safonit Demantë bishërë në mirrisit Demantë kërabisit Demantë dhe demantë dhe demantë të kështë më ratë Djetarëve Apo oratorëve Të ndryshmë nëse kanë folë kundra besimit të ahli sunitil apo kanë përhap fitnit të ndryshmë Nëndër të lëzër ka qenë imam Ahmedi Ahmed ibn Hanbel imam Ahmedi rrëhmëhu Allah i qëri ka shkrujt liber ka shkrujt liber të dhe qantë kundr gjhëmën i sëfënit para të i lëzër liber ka shkrujt edhe imam Ebu Hanifa rrëhmëhu Allah fikhëhull akbar edhe pse ka polemika imam Ebu Hanifa së bëjo dhe ma nënti madhë Uh, polemikë e madhe rreth kësaj çështje, për kalibrat veçantë rreth çështjes së besimit. Sepse në ummet ato momentat u dhet kur është dopso çështja e besimit, nëse nuk kuptuat vërtetën, në shku libra të veçantë, sepse vëllazër, Allahu xhallala nuk e ka krijuar për çështje për çështje nebesimit. Nuk e ka krijuar për çështje nebesimit. Prandaj nuk duhet ngurojmë kurrë dhe të shohim se çfarë mund të paskëmvon në çështjen e shkrimit të librave fascult libra të veçanta me hadithet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, libra të shkurtë, në fakt frag fragmente të shkurta, libra poema, poezi të veçanta rreth çështjes së besimit, një nga një, prej temave të ndryshme, prej temave të ndryshme, të çështjes së besimit që na përmend, tema të akides, tema të ndryshme dhe tema të përgjithshme, duke shkruar diëtat e Islamit Kanë rrujt qështën e besimit Kanë rrujt qështën e besimit Në Allahum subhanahu vë ta'ala Pra ndajtë lëzër Imam Ahmedit rahmeullah Ka qënë një për i djetarve islam I cili është dëba imam Dhe i njofë shumë Të këtë djetartë me qështën e besimit Ku në kohën e Imam Ahmedit Rahmeullah Këta gjëhmi Kanë bëhë stroflët e veta Në Afganistanin e sotë shumë Në veçantinë të qëtetin i cilë që të mëru Në atë kohë Ndjemë të Harum Rëshidit Emini dhe me mëni Para se të ndodhë një fit në e madhë të këmëslimant Në atë qështë të sekrimi të Kur'anit Ata kanë gjithu një luft qëtetare E cilë e ka zga dhikun 5 vite Dhe kanë shku dhikun një milan e gjitha Po 2 milion musliman Të luftë me zvet Djemët e haunë Rëshidit Harum Rëshidi Këtë djani me vetë me më e ka eduku në dorën e gjahmive në marru ati ku e ka prejardhja në gjahm i një safone nuk e përmena rasishtë gjahm një një safone dhe gjahdi bin dërhemi mësus i ti i kalah në mësimet maherat në të vend dhe resa në atë strufa e kan edukue mëmunin i qëri do të bëth khalifa i muslimanëve dhe i qëri indikume nga këtë mësime në mësime Indikun nga këtë mësime është mundu gjithë ometin islam Ta bashkon në një mendim Rëtë që është e se Kurënit Kërë kanë danë lezërën Kësilojt dhe vi, njerëzit dhe vijum Mëherët qështin, qështin e bidatit të krijimit të Kurënit E kanë shpik këta muajt e zili Si rezultat i asaj se disa prej njerëzve Mëherët prej shia dhe hattabije quen Hattabije majnimen që tan part që e kanë shqip bidatin e kanë shqip bidatin e asaj se Allahu qatrub. Wa taala Allahumma ma yekuluna ulwan kebira. Që tan për Allahu subhanahu wa taala këta njerëz rafizdi po fitnia e Allahu me sebes kanë dall këtan tan se Allahu xhellahu ala qatrub sikur njerëz. Ka si sikur njerëz. Ka pamë sikur njerëz i madh. Wa taala Allahumma ma yekuluna ulwan kebira. Dhe fakten besë. Këta njerëz të cilët normal kët besim nuk e kanë thënë bindje shumë portum di kompr ehu dizmit prej persianizmit prej disfatave qe i ken pas ne fush ne meydan nga austria amar me khatabet nga khalid me walid nga saadi me qas rania ishte te demasi ku persia es tamam sikur me rastet amerika apo sikur me rast bashkimi sovjetik te mashtet te ndaja qe ken pas kranari e historis qe te kalume e kso me rast te satta sot irane mendon te merrit principet e vjetat e persis Iran po e është persi dhe vrashët që banë në Siri dhe në Irak që janë banë masakrat ndryshme ajo është një pak iri sot me sërusi se kines edhe persi se vjetër Iranit që e sot sa fe uji këto e kanë banë një defekt të mafë tjetër në besim ku muslimanmi kanë shaktua që është të tëtsim mi danë Allah o tërpë që u tëtsim kjo gjisëm tërpë kanë dalë në tjetër Më vjen keq, kam thënë Allahu subhanahu wa taala nuk qetësi. Hic. Kur'an lajon Allahur Rahim, në Kur'an Bismillahir Rahmanir Rahim. Allahu është mashirus, mashirbers, kam thënë naqet mashirus, mashirbers, nuk e kuptojmë. Kësh imam vetë është. Nuk e marrën bashkë. Ka thënë Allahu Sami' ndëgjon. Allahu nuk ndëgjon. Allahu është ndëgjoës, pandëj. Ka thënë Allahu është dijsh, panditori. Allah onë shikusë, pa shikim Pa, jo ka hangër goja Jo ka matë goja Me thanë të thjarën se Allahu nuk shë Psevë nëzër Problem psichik Defekt psichik I djekët prej tamlit I frinkosit I kanë frinkosit Dukë edasht me Regullu vetëlen Kanë heksinit Mi për kjo është shumë a keqë Sepse në umetë në islam Kanë shaktur bidatat shumë Pra nevë dhe zërë Allahu gjellëvara nuk lënë gjarje Nuk lënë gjarje të kota Në gjarin që të regojmë të imam Ahmetit Rahimullah Dhe mundin e matë që ka dhanë kundra gjihmive Dhe imam A imam është aji qëri pasod Ju vetëm namaz Por edhe njët është shëmbëltir A i qëri ka dhanë së kërificën matë madhe Imam Ahmetit Rahimullah � Nga se ka dal përbal Gjehmive Dhe Si fitne Apo si njerës Nuk ka pas më veti Njerës nuk ka pas më veti Dhe të gjithë dhjetartë Që kanë qenë në anën e Imam Rahmetit Kanë dështua Dukë e marë Ali bin Medinin Mësusin më të matë dhejman Bukhari Një ndër dhjetartë më të dishën E kështë të më ratë, tjerë, tjerë, tjerë Kanë dështit, kanë ranë fitne Dhe kanë pranue rukhësën Kanë pranue lejesën Kanë pranue medal për popullet Dhe me thonë Kurani, Taurati, Njili, Zëbori Janë të kriume Kanë përdojnë fjallët këtë këta vitte Vetëm kë imam Imam Ahmedi, rahmehu Allah Kanë që nëndrunë këto principes Kanë që nëndrunë principin e ehlisonetit Se Kurani e shfjallë Allahut Nuk e shkriume Nëndi madhë ستترسمتوني لتترسمتوه فإن إمام أحمد رحمه الله إشم إمام أحمد رحمه الله نبرك كم أمموني كيش تأثير أبو موعتصيمي بالله يمأموني كيش تأثير إن يرزد مدفوتيشم إشتاة الإسلام من يرى قد ديت مشومه مكرباتش قام جيخ من يرى قفرت إمام أحمد يقان راتكو انشتالة لأداء الله قد ديت مشومه فوتي إساء كان مدفوتي يقان راتكو قد دير إساء امام محمد رحمه الله كان دا ميشن كان دا ميشن غاسش تكالب طب نتو ديت تنزاتا امام محمد رحمه الله كشت ليوم غاسيش سموت ما بيوي عوزي افراي بوستافتا تاويثا دلا المهم كي حلال بري الله كي حلال ما بيوي طب فات من سين مالان اجريم امام محمد رحمه الله نتو ديت تنزاتا لو كلا اجريم اذا نك حيك بوك Nga ushqimi i sultanit Në burgë dhe të që e vlasër Përndaj, kër fletë në një hoq I këti zamani që ka ndrujet Qot imam Ahmed Shaki Rahmehullah Në Egypt, ka ndrujet Ka qenë për imamave të Ezharit Dhe familia ti Dhe baba i ti Ka qenë një imam i njohur nga Ezhari Përgjëllat të cilët më përgjësik në të troje Ka mësue në ato vende Apo në Ezhar e Sharif si kur që e quin Ka qenë i shkollum Në këtë icit universiteti më i vjetan sipërfaqen e tokës kur fort për këtë çështje thot se përkat Imam Ahmedit rahimehullah dhe dietare tako sodi thot nuk dohet dietari ta merr ruxën ta merr lezën qadalin mezi dietaret edhe mes avamit ta përdor tokien fshihe në besimin e vet thot, imam Ahmedit rahimehullah e u ka fshihe besimin e vet gjasë ka thënë imam dhe njerëzit i kanë pasur si te vetë ka ai ka ai imam prandaj edhe nuk ka pranue që është jenë e letësimit. Por, ka shku dhe rinë fund. Të ndikum njerëzit në kone më Muhammedit nga fitnja e ibnje Biduadit i cilë njështu i ka pasëpunë në Ahmet. Të ndikum nga me'muni i cilë me vasijet, me testament i alav laud vet i tha muatjasimit i cilë ishte luftar, i thukt dhe i njohur, u shtarak i a tha me vasijet. Deri sa të ndronë mendimin Ahmed ibn i Kambeli, dënaje Edhe nësef dhesë un Allahu subhanë të lajë Erujti i mëma Ahmedin Njetë në ditën Kër patë me u takuëve me me'munin I tha Allahu gjellarë O zëtë, mësëm tako me ata E lutë i Allahu gjellarë O zëtë, mësëm tako me me'munin Parështë të tako të me'munin Allahu gjellarë ja mërë shpetë me'munit Pasë e fitën e motesimit Vajzdan, vajzdan, këto Divjet e gjisë, ki imam Nuk ka pas takim Me familjene vetë As me thmite vetë As me grune vetë Me as njonim Diri sa Allahu Gjellala Ja mërshpitin Ma të shimit Në rënit Pas taj Vjen më të vakili Një imam i qili I muslimam i qili ishtë me i but I qili me lejen Allahu Gjellala E liron imam Ahmedi Me atë polemik të gjan Dhe gjatë që ka bo me Ahmed ibn Ebeduar Dhe polemikat qëmta Që ka nba Diri sa I thot imam Ahmedi Rahmanullah Gjdo polemik që je boj Në zëmë mundje që a bëj Në debat që kundra Ahmed ibn Ebeduadit I që li ka qenë prej Muat të zilive dhe gjëhmi Thotë njëhi Nërë të parën që i piti ma Mehmet r.a Ahmed ibn Ebeduadin Kretarin, apo atë imamin Apo atë reisin e gjëhmive I thotë këtë meselet që ju pëthërni Në qështin e kërimi të Koranit A ka qenë Muhammedi s.a.s. dhe sahabët Apo e ka përful Muhammedi a.s.s qetë meselesë se Kurani është i krijuar nga frika që mos të bin njerëzit në tezim, nga frika që mos të bin njerëzit në cilsim të Allahut subhanahu me një cilsi, e si në cilsi është e njerëzve. A ka fol Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem dhe sahabët? Nuk ka fol. A kanë pas nevojë muslimanët me folë këtë çështi? Kan jo, s'kan pas nevojë, qase Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem nuk mund të mëhejt apo nuk mund të më ndal një meselë për të cilën meselë kanë nevojë muslimanët. Edo kështë më rathë Pasë i nëmëran të tjërat Dere sa, jazgjidhin kamon imam ahmid dhe kërnu hula Filon me qajtë kë imam thot, Kjo prang E cilam në ka prangos mu dy vjet e gjis Dy vjet e gjis është në dal Dhe është bërë se bep Ky person Që unë e më stako me familjen time Dy vjet e gjis Më si shafmit e mi Nuk vjen me mu Nuk vjen, nuk ndalë nga mu Vetëm se edhe në varë Ne kamon me vetin varr Imam Muhamedit rahimehullah kat brand et la brand valla te drejt dushman para kte imam ne dikun e djikimit se ki ka qen ai cili ka mbet e fundit nga ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam te tambron çeshtën e besimit se Kurani es fjala e Allahut nuk ishte krijuar edhe pse kan pas çellimin e mirë te tyre ne mamon vllazër ne ummet pas ka pas njer te cilet me bidatot e veta me bidatineve kan dashme e mbrojt aqin Islamit, Jahmit, Mu'tazilit, e kaqos Imam Ahmedit rahimehullah, kanë dashur mbrojt Islamin. A muat tazimi. Muat tazimi njeri e dini kush ishte Mu'tasimi? Mu'tasimi jasht ai njëri i cili ka përgatitur ushtrinë fillimin e ka pasur në Amurie, në një ndër ndër qytetet kryesore të romakëve, fundin e ka pasur në Bagdad. Për një grua muslimane e cila në Amurie, thonë Mu'tasima, o Mu'tasim, fujete kush ushtria jote. Do kan dërgju Mu'tasimi ka çajt Dhe ka pregatit u shtrin e vet Ka shkua, ka slirua qitetin kreësor Më të shenjë të rëmagme Kënjërë ka dënu Ima Mahmedin Për bëjdatin Ima Mahmedin Rahmada ka qëndrua Dherin fund Dheri se Allahu Gjellala ka bë imam të ehlisonetit Pas taj Kan e ka lafdru Ima Mahmedin e kon imam Kan e ka shah ima Mahmedin nuk ka qenjën Për ehlisonetit Për ndër njërë tjala e njërë dhe më thonë të kselefi Se kush fol Kundra Ima Mah ku shka folë në të vaqt kundra ima Mahmedet nuk këtë qenë prejhlicionetit pësh mundi madh lëzër gjuhdi madh lodhja i madhe këtë qenë i gati shumë vrra njës i kanë niti koke i kanë thënë i rëham nëfse këja imam u imam më shiraj e vetën kretari i musliman vë të fëtëtëje në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n ose sunneti rasulit sallallahu alaihi wasallam te ka komproziti. Mashem ne diçka mua nga libri i Allahut dhe sunneti e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mësinë diçka mua nga Kur'ani dhe sunneti. Mendimet thua si juve si du. Istislahin, maslahatin, interesin, politikën, domën dobien mos më sjellnë. Por mos sjellni ju Kur'anin dhe sunnetin qem pas polemika shumë te gabon rahimehullah derisa Allahu dhe Allah la perforcoi dhe ndërtoi vlerë prefialet që kanë imam për të ka ndiku te imam per tu perforcu ka cil nje fiale nje hajduti nje vjet i cili nborgi ka thon ja imam o imam i muslimanve o imam i muslimanve ç'ndrot ti ç'ndro qëndra. fat vallahi te parën e dinë ti tek pas te tjera tu keni do ndërfjalt te ceni kan don kur ajo ne çndres ka cin kia fiale kthi hajduti hajdu të ka qënë vjëzë në burg por ka dit me e këshilu imamin e muslimani pri raseve dhe qëndrejseve që qe kanë do të imamit në zanësi i vetë një në në nëndësat vëtë më të zeshem kanë ardhë në burg e kanë bindë kan në këndësin i vetë që të qëkanë të imami që më shavë rasin imamin e ehli sunetit kanë thono imam dillë dhe thujë poplet si kur që i tha Jahim në Maim dhe Ali ben Medini dhe tjertë se Korani, Ingjili, T Thaj Mëmahmed Rahmeullah Del jashtë Shikuj njerëzit njerë Se si janë njerëzit Kërka dal jashtë Në kapoj njerëzit duke shikua Qëka po del Prej darur khilafa Prej shtëpisë e khilafetit Prej pavatit e khalifas Qëka del Qëfar gjëvap i del Nëse foli Mëmahmed Rahmeullah Ata e shkuji se Kuran jeshtë i kryum Në mbetë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të i zoti Mahallas, plak i fshatit, i zili shkretar, shteti, apo imam, rëjës i muslimanve, ek shlumë rakh, që nëndranë në principet e vetë, të mos nëndranë. Nga se fundin, e ka si kur imam Mahmed rrahmanullah, nëse që nëndranë. Por nëse nuk që nëndranë, fundin e ka si kirrabisi, fundin e ka si kur zdo imam rënavec, i cili ka rëjt pobër. Për nevë lezër, në shtatën e vdekjes, imam Mahmed rrahmanullah multimeni ime福 neniия mes meek medoso irak mes indنا irrisante përanthe offs mes maker ndo efet pe qersia katishme n'aneshastat gearỗi n'anhtar ba vaht-haatna hankarag paughd Maj Scienceněn uj pelatain sheremane Misala dhisc afturik m alabar ш Jackie Kinana t היja nazar Masaj지 allaughsen k ashtyrani he rukejtosak ag najti mundi posseneANDoa har decei pjesi. Kersia fat 3ين, he bukej couldsk만 kalyed for kyesia të friv nécessairehë ndoi borna. Katesha 4 futớhah.ky. End në statues ne Attentionen e burn nuk ndosh më fol qoftë më sim se në konfort ka nis me çao Yahya ibn Ma'in shoq e vet me ngusht një ndër dietar apo dietari i cili ka njoft transmetuesit e haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam më mirë nga të gjithë më mirë nga të gjithë nuk mundon shpejë të ndonjë transmetues të haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam është më sık i fol Yahya ibn Ma'in dishka prata më thon sa është i mirë apo në anavet apo i shtrëm apo i drejtë apo eksmanos i kanë njoftë transmetuesit e haditheve të Muhamedit sallallahu alaihi dhe sallam اشوت ا شط في ذيكس تك تك امام محمد رحمه الله ميقول نورمال متقوم امام من شك انات من غوست ياك خيش بينا امام محمد رحمه الله باساي يكاثون هو امام ما كاين аргуمنت حديث ابن ياسير كنندجو حديث ابن ياسير كلك المره وشركت مدنوه ادى ميلاتر لاتين ووزن و هوبيلن و ما شاء محمد صلى الله عليه وسلم ذاك راه هكا محمد صلى الله عليه وسلم يكاثون Nësa të këthejn Dënojnë tyjët, persekutojnë Të rajhin Këthejnë fjallë të një të thui Të shpëta Ka thonë Imam Ahmed rr. Allah Jeste dilune Bi hadithi Ammar Argumentoheni Apo argumentohen ma hadithin Ammarim një asirib Mu Ammaru ndurib Ndësa Ammarim Diri se i pranoj Oferëtën e moshrik dhe Aju dënu, e rajham njerëzit Aju pa u rajhitj E pranut oferëtën Ane jahmë ibn Ma'in këtënë atë fjarën e vetë njohër Ma afqaha imam Ahmed Sa i dishëm dhe sa Sa mirë i njefë Dhe sa mirë dhe në në në në në në në në këptime Imam Ahmed i rrëhmëllëallah prejë hadithëve dhe Muhammedi sallallahu i sallam Nuk ishte njëtë Me handur që tekë E me në në në në në televizionë sëtë E me të rëj E me të kërësnu E me të marë më zër E me të që u jakë Nuk është thon të njajt me thonë të shpija me një lagdoje Apo dhalë për të mëndë të seprat me dalë Nuk është të njajt kjo Nuk është të njajt Përëndaj dhe me thonë duhet që ndresë, duhet mund E Allahumë gjellawala nuk i ka laun njërë zë pa i së pravua I ka së pravua Si ku që ka së buket imam të mafë të ehe në sunetit I cili ka qenë prej atyre që Muhammedi sallallahu aleyhi sallam ka thonë adith Me të vërtit Allahum Men një gjithë didu lahadineha Djetarë që e rri për të rrinë fejnë Allah Ndër të ka qenë Imam Ahmed ibn Hanbel Rahimahullah e Shejbani I cili është ka përjardhën nga familja Ebu Bakrë Siddikur Imam Pre imamve të hlisonetit Nuk është dalu glezër me diçkat jetët veçant Vetëm se me këtë që ka qëndru para Politikës, para udhehëcis Para një khalifit i cili Ka për shtetin glezë prej Marakos Dere në Indonezi Baba i ti ka thonë Baba i me'munit Harun Rashidi Këtë do të qëkoni ju O re, këni me dhën Këni me dhën kërraqin e juve Këni me dhën në të këntime Këni me dhën shion në të këntime Këtë do të qëkoni E imam Ahmeti Rahimahullah Nuk është në di gupër i politikës Nuk ka thanë se nga dopt A ka qëni dopt të lësër Ka qëni zaift Nuk ka paspi Nuk ka hangër pasunin e të poso rreth tregtarëve po la mendoj ka qenë njëri warri takvari që ka pasur fik Allahu subhanahu wa taala akso maruf ki imam imam ibn musliman dhe shoqollon musnede me 35000 hadithe te muhamed sallallahu alaihi wasallam ki imam imam i cili ka msuar vetë 9000 hadithe dhe në fund i ka thonë gjitha ato hadithe 9000 që ti ke msuar janë hadithe të daptë te muhamed sallallahu alaihi wasallam ti të dishse çfarë janë hadithat e daptë te muhamed alaihi wasallam ki imam imam i cili është martu mbi 40 vite Kë ima më mad, ai ishte i kapas grua sakat, nuk ka zeh. Kë ima më mad, ai ishte pas ka çndrua para politikës së mëmunit, para politikës devijuese të bilancive, ekzemerat Xhami, të cilët çogjimet mi e mira i kanë pas. Kë ima më mad, Allahu xhallahu ka ndarur sot në përmendje me, me këto atribute dhe nuk diet dietar, që ka dhënë se ti vi sikur ti ka dhënë kë dietar. Është kis hangarçi teknikos, më shumë se kë dietar. Nuk e kanë dhënë vetëm ndëshmom, nuk e kanë dhënë vetëm asnjëherë të të shkelë, por që ndëron, e kanë di vetë. A dit kur muslimanit han çiteq, وذالك في ذات الله, ti po rrugën e Allahut جل وعلا, po fianën e Allahut سبحانه وتعالى, vëllai kjo është nder. A dit kur muslimanit të ikën nëpër shpellë, sikur që ishin imam të muhaxhidëve në kohën e Saudit, ata ikën nëpër shpellë, eksti më radh, vallahi kjo është një sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam të ikën nëpër shpellë. Ma udhënu për Allah, kjo është një sunet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne së dojmë ata? mesën çëndroj pas besimit të tij sallallahu alaihi wasallam, te shofi mqtabura te mradi e te art, e mutahida, e saklifikant, çfar pasqan nroqun Allahu subhanahu wa taala. Ndërto, pasqas kim imam i maf, icili pas ta baball, bidati te Jahmi, ni safanet, te Ja'di bin Drehimit, te labidit, magjistaret te pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, icili ka bab magjih. Të cilet e pasqan hut në ummet atë helmin në fund, po nuk ka pas dikim vëllazat ka çëndruar ummet Islam, edhe sot e sot çëndrojnë mbrapa ata njerë të xhhmive ka nuk lënë shpionaz pa pa nuk lënë fjal pa thën nuk lënë shpithje pa pa e kështu më radh do të vazhdojnë deri ditën e gjykimit për një grusht pasori për një banesë për dy banesa për një vend për një tokë për një emër e kështu më radh i bëjnë këtë se nda sikurçi kanë marrë maharet dalosim allah subhanallahu te banë në atë ban, qendres në akide n ehlisunnet allah xhalla na mundson me çem ato burras bashkë kundër të firdaws al ala وصل الى honorable nabiyina Muhammad wa akhir da'wana innal hamdulillahi rabbil alamin